Másnap reggel a nap szokás szerint fölkelt. De nem lát és nem hall olyat minden reggel, Mint amilyet hallott, mint amilyent látott mindjárt, Mi a föld szélére hágott. Megszólalt a seregharsány trombitája, Minden legény talpon termett szózatára. Jól kiköszörülték acélszabjáikat, Azután nyergelték gyorsan a lovakat. A király erőnek erejével rajt volt, Hogy ő is elmegy, s a többiekkel harcol. Hanem a huszárok bölcseszű vezére A királyhoz ilyen tanácsot intéze. Nem, kegyelmes király, csak maradj te hátra, A te karjaid már gyöngék a csatára. Tudom, meghagyta az idő bátorságod, de mi haszna, hogyha erőd veleszállott? Bízd az Isten után mire ránk ügyedet, fogadást teszünk, hogy mire a nap lemegy, országodból tovább űzzük ellenséged, és elfoglalhat újra a királyi széket. Erre a magyarság lóra kerekedett, Skeresni indult a rabló törököket. Nem soká kereste, mindjárt rájuk akadt, És egy követ által izent nekik hadat. Visszajött a követ, harsogat rombita, Rémséges zugással kezdődik a csata. A célok csengése, torkok kurjantása volt a magyaroknál, Harci adása. A sarkantyút vágták lovak oldalába. Dobogott a földön lovak patkóslába, Vagy talán a földnek dobbant meg a szíve, E vészt jövendőlő zajra megijedve. Törökök vezére, hét basa, Öt akós hordónak elég volna hasa. A sok boritaltól piroslik az orra, azt hinné az ember, hogy érett uborka. A török csapatnak nagy hasú vezére Rendbe szedte népét a harcnak jelére. A rendbe szedett nép ugyancsak megállott, Amint megrohanták a magyar huszárok. De nem volt gyerekség ez a megrohanás, Lett is nem sokára szörnyű rendzavarás. Izzadott a török véres verítéket, Tőle a zöld mező vörös tengerré lett. Helyt csinálom, adta, meleg egy nap volt ez. Hegyi emelkedett már a török holttest. De a vasa még él mennykő nagy hasával, S kukorica Jancsit célozza vasával. Kukorica Jancsi nem veszít réfának, s szóval megy neki a törökbasának basának. Atyafi! Te úgy is sok vagy egy legénynek. Megállj! Én majd kettőt csinálok belőled. S akként cselekedett, amint megfogadta. Szegény törökbasát, basát ketté hasította, jobbra, balra hullott izzadó lováról. Így múlt ki őkelme ebből a világból. Mikor ezt látta a gyáva török sereg, hátat fordít, és futásnak ered. Futott, futott, talán mostanság is futna, hogyha a húszárok el nem érték volna. De bezzeg elérték, le is kaszabolták, Hullottak a fejök előttök, mint a mák. Egyetlen egy nyargal még lóg a lálába, Ennek kukorica jancsiment nyomába. Hát a török basa fia vágtatott ott, Ölében valami fehérféle látszott. A fehérség volt a francia királyján, Nem tudott magáról semmit elájulván. Soká nyargalt Jancsi, amíg utol érte. Megállj a hitedet, kiáltott feléje. Áj meg, vagy testeden mindjárt nyitok kaput, Melyen által lelket pokolba fut. De a basa fia meg nem állott volna, Ha a ló alatta össze nem omolna. Összeomlott, ki is fújta ott páráját, Basa fia, ilyen szóra nyitál száját. Kegyelem, kegyelem, nemes lelkű vitéz, Ha semmi másra nem, ifjúságomra néz. Ifjú vagyok még, az életet szeretem, Vedd el mindenemet, csak hagyd meg életem. Tartsd meg mindenedet, gyáva élhetetlen, Kezem által halni vagy te érdemtelen. Ha rödel magad innen, vit hírül hazádnak, Harami a fiai, hogy és miképp jártak. Leszállott lováról, királyányhoz lépe, És beletekintett gyönyörű szemébe, Melyet a királyány éppen most nyitaki, ki, Mialatt így szókat mondanak ajaki, Kedves szabadítóm, nem kérdezem, ki vagy, Csak annyit mondok, hogy hálám irántad nagy. Háládatosságból én mindent megteszek, Hogyha kedved tartja, feleséged leszek. Jancsi ereiben nem folyt vízvér helyett, Szívében hatalmas tusa keletkezett. De lecsillapítá szíven nagy tusáját, Emlékezetébe hozván Iluskáját. Nyájas dadon így szólt a szép királyjányhoz. Menjünk rózsám elébb az édes atyádhoz, Ott majd közelebbről vizsgáljuk a dolgot. Sló előtt a jányjal lassacskán ballagott.